У законодавстві не встановлені ні нижня, ні верхня межа заборгованості за ЖКП. У разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов'язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника. Але якщо сума боргу перевищує 20 розмірів мінімальних зарплат, стаття 48 Закону України про виконавче провадження, тобто 29 тисяч гривень, виконавча служба може стягнути борг за рахунок житла. У будь-якому випадку – Рахується співмірність боргу з вартістю житла. Тому боятися, що у вас заберуть квартиру за те, що ви заборгували 10 тисяч гривень, не варто. У такому випадку виконавець зобов'язаний вжити всіх заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника. Звернення стягнення на будинок чи квартиру проводиться за відсутності у нього достатніх для покриття заборгованості коштів або рухомого майна. Стягнення на нерухоме майно відбувається в останню чергу. Варто пам'ятати, законодавство передбачає можливість розстрочки та відстрочки виконання рішення. Стаття 217, 373 ЦПК України. Стаття 33 закону України про виконавче провадження. Ці інструменти можуть застосовуватися лише за вашою заявою. Право ініціювання цього питання надано і виконавцю, але ми не впевнені, що він ним скористається. Розгляд заяви про відстрочку або розстрочку виконання рішення суду відбувається як на стадії прийняття рішення у справі, так і після, на етапі його виконання. Обґрунтовувати свою заяву необхідно обставинами, які ускладнюють виконання рішення, такі як хвороба боржника або членів сім'ї, стихійне лихо, знищення чи пошкодження майна, в тому числі в районах здійснення АТО низький дохід сім'ї. Якщо боржник відмовиться виконувати судове рішення – Виконавець має право звернутися до суду з заявою про встановлення тимчасового обмеження божника в праві виїзду за кордон. Стаття 18 Закону України про виконавче провадження та стаття 377.1 ЦПК України.